ایا دا حکومتونه چې د مسلمانانو په مملکتونو کې نن سبا جوړ دي دا د مسلمانانو خپل حکومتونه دي کدا پردي حکومتونه دي, دي. په مسلمانانو باندې تحمل شوی دي تپل شوی دي ور باندې او دا کم قوانين چې نن سبا په اسلامي مملکتونو کې کاغه سیاسي قوانين دي کاغه اقتصادي دي کاغه پوځي او اسکرلي قوانين دي کاغه نور ټولنیزي قوانين دي اخلاقي قوانين دي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 لکه دا نور ستوري چې په سترګو راتخای یا يا اغه سیارې چې په سترګونو راتخای دا دوه خو خیر انې رانی دا تخای لمرم راتخای او سپوږمۍ راتخای دا ټوله د دې مونږه تاسو زما کښه دا چې په کوم باندې مونږه تاسو الله حست کړیو دا هم د خپل ټول هرڅه سره د بحرونو سره د سندبرونو سره د غرونو سره د وچه سره د سره د انسانانو سره د پیریا د دې هرڅه سره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 دغه هندستان ورسره د ته هندویل کې د پاکستان یو برخه ته کې د او د خوته بوتان هندویل کې د میانه ته هندویل کې د بنگلاديش ته هندویل کې د نیپال ته هندویل کې د تایلند ته هندویل کې دغه ټول سیمه ته او دغه سیمه ته هندوچین ویلې دغه سیمه ته د so. ماليزیا او د انډونیزیا او د خوته د جنوب شرقي اسیا د سیمه so. چي دي دغه ټول ته به هندوچین ویلې نو دغه سیمه ټول هند کېده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 لار لا دیور اب تور سره لدی کدی خواته د افغانستان د کدی خواته د عربي ملکونه د کدی خواته د منځنۍ اسيا ملکونه د قزاقستان و قرغزستان او تاجکستان و ازبکستان د دوه هم بل واسطه امدي خواته مخه د افغانستان را دي مانا دا چې کدی دغه هوادون هم نور نورو دنیا سره سمندري تجارت کوي نو د بحرهن ترازي د بحرهن د دې د اکشتيګاني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 جنوب طرف دې جنوب قطب ده او شمال طرف ته هند او شرق طرف ته استرالیا ده او غرب طرف ته افریقا ده دغه منځقه چې دا ټوله ده بهر هند وایلي بلکې مختر دې چې د بحر نووي شمال او جنوب او شرق او غرب په دې بنج سړۍ پوي شي نو کار لګورم اسانه کیږي تاسو چې هر وخت غوړي د مملکتونو اړ طرف معلوم کې چې ده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 شمال او دی پخوت طرف ته دسمه کې طرف ته جنوبي نو چې دا معلومه شو نو دغه ټول سیمه ته دی خو ته د سیمه او د غربي سیمه دی د نقشې راستل راست ته د شرق د او شماله راستې غرب د سر طرف ته شمال د او پخو طرف ته جنوب د نو د بحر هند ده د دښوبول شه سي د نړۍ په شرق کې پروت دی کمه <محواتا> جټ پروت د نړۍ په شخ اف کې پروت دی نویو برخه د د سمندرونو بهر هند ورته واي شرق ته استرالیا پروت ده دي دي غرب ته افریقا پروت ده شمال ته د هند د سیما پروت ده په وخوانی د هند نیمه او څاورته واي یا د هند لوی او څاورته واي یا د هند شبه قاره یا د هند بر اعظم ګوټه چورته واي دا پروت دی او جنوب طرف بیا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 یا سمندر شداي اغه ته بحر اتلس ورتوي څه شي ورتوي بحر اتلس ورتوي بحر اتلس شداي هغه د شداي او اروپا پرته ده او بل خواته بیا امریکا پرته ده برته د امریکا غا نه ورسې د تفصيل باندې د توایمه امریکا دوه یو ته امریکا او یو ته جنوبي امریکا وای خو مونږه تاسې د ټول یو امریکا و نو د سبب یو وای چې بحر اتلس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 دغه ځای په جندل د موږ او تاسو لپاره زك ضرورت دي شما او تاسو کله خپل جنگ یو ټکی به ډیر استعمالو یو ټکی ډیر اورو د ناتو د لفظ ډیر وای کنن نو تاسو د ناتو دي د ناتو پوزیان د ناتو د ناتو تړوند ده ناتو دا وکړه ناتو لاړه ناتو راغ ناتو ماتو وړه ابي پوښیو چې د څه شي دغه سیمه په عربانه موږ او خپل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 او دی اورګنايزيشن نه خستر شوې ان او يا نان یعنی غیر حکومتي موسسه اته هم د او ټکې فکرای ځکه کله څنګه چې دغه اور د لکه څنګه چې د ناټو اور دی اورګنايزيشن نه ده هغه دی ان جي او او NGO, هم دی اورګنايزيشن نه ده مداغ څلور حرفونه چرآجم کې د دې بیا جوړیږي ناټو ان را خستر شوې ده د ناردرن نه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 او ا اټلانتک ده او ان شمالی ناردرن ده ځکه دا اټلانتک سمندر سه دا دوه برخه ده شمال خواته شمالي غنلې کی او جنوب خواته جنوب خوات جنوبی غنلې کی په دغه ناتو کې د جنوبی اټلانتیک هوادو نه چې دوه خواته پراخې ده کې شامل ندي ندي خواته افریقا پکې شامل ده او ندي خواته جنوبی امریکا ور کې شامل ده پناټو کې داخله هم نه دی شامل او داخله هم نه دی شامل نو ځکه د نار درته فکر وکړ د شمالي اټلانتیک دی و ادونه د جنوبي اټلانتیک نه د اټلانتیک شمال تقسیم وکوداس د منځنۍ وایي باندې نو شمال داسې مرزي کنه د خټه مخامخ اورپا د وټه امریکا راشه نو په دې ناټو کې هم امریکا او اورپا د دواړو ورکه شریک دي د کانادا په شمول باندې پښو کنه او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 دغه لوی مملکت چې تاسو د ناخصي په مخ اوس روسیا ده او په خو دا تر هم نورم لوی وو ځکه دغه مملکتونه د قزاقستان د قرغیزستان د ترکمنستان د ازبکستان د اذربيجان د د ټول سیمه د اسپینر روسیا د شرقی اروپا شرقي اورپا د هیوادونو د تقریبا ټول به کې شامل او څو مستقیمه پکې وځو او څو جمله تړي وره سره نو د شوروي اتحاد په خو ډیر لوی وو د ټول سیمه نیولې و دغه امریکا او اروپایان. دا اروپايان د ویریدل د د شوروینه چې د شوروی په پسراپورته شي لکه څنګه چې د شرقی اروپا د هیوادونو ورنوي او مثلا د لاتویای نیول او د لیتوانیا نیول او یا د بلاروس یا سپین روسي چورته وای دای نیول او د اوکراین نیول او او دغه ته د د منځنی اسیا هیوادونو کې قزاقستان او قرغیزستان او وزبکستان ترکمونیستان او ایدا ځای نو توغستانو نو کومنګ په مخ ورته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 یعنی کله من غوتاس وایو ناتو کواوی یا د ناتو نو مطلب بم داوی اروپا او د امریکا مشترکه قواوی چې دی خواته شرخه اروپا یاند او غربتی امریکا یاند او کانادا د کانادا او د امریکا د ټول د دغه سیمه زکه د اطلنټیک دا یي شمال د شمالي اطلنټیک د دوه غرد شکه مملکتونه دي د دوی هغه فوزی تړون ته تا د ناتو تړون وای پدې نو دا مزکل زره شرح کړه چې په اټلانتیک پورې اړه درلوده دا کوم سمندر ده اټلانتیک سمندر یا دی اټلاس سمندر دی اټلاس سمندر د دویم شو اول کوم یو ده هین سمندر ده دهین شرق <تصفيق> ته استرالیا پراته وغرب ته افریقا پراته او اټلانتیک سمندر په او شمال ته دهین سیمه پراته ده او جنوب ته جنوب قطب پروت جنوب قطب پروت دی او دویم سمندر د اتلانتیک سمندر شته په دوو برخوې شو شمالي برخې اروپا او امریکا ته مخامخ سره او جنوبي برخې افریقا او جنوبي امریکا سره مخامخ دی دا دویم سمندر دریم سمندر ورونو هغه تورټول لوی سمندر دی بيخي ډیر لوی چې مساحت په لحاظ تر اتلانتیک اهم دی او تر هند هم لوی دهن تر سمندر هم لوی دی هغه توي عربي کې ورته المحيط الهادئ و فختو کې موږ تاس ورته آرام سره درو وایو فرسي کې او په بحر الکاهل وایي بحر الکاهل ادا ورته وایي دا بیا بحر الکاهل چې دا دلتا خو په دې نقشې کې دوه ټوټه راغلې ده تاسې ګوري دلتا خیانوس کبیر امریکا شاته د کانادا او د امریکا شاته په دې او دلتا هم أمدا څه یی ګوري خیانوس کبیر شمالي دلته ګوري اخیانوسی کبیره جنوبی دلتم ګوري اخیانوسی کبیره جنوبی امه غیاو هم دلته د نقشه شاو راغلی هم د نقشه غرب ته راغلی دتاسو وجدا وجدا چې ما تاسو چې دا زمکه په اصل کې کوروي شکل نو وسره موږ د بیرته سرو نه د دوه سرو نه د نقشه هغه سرو د سره د شال خونه برته ولولیکو دسه یو بل په پیووسو د دوه سمندرونو په پیووس کې کنا دا به دې در سره لګي کبهونه لګي نو دا به یو سمندر شي برته او خلوی سمندر وشي شمال طرف ته وې شمالي خخیا نشي شمالي بحر الکاہل بشي او جنوب طرف ته وې جنوبي بحر الکاہل وشي اوس بحر الکاہل بیا کم یو حدود دی حدودي سرحدونه نه نو بیا دا سره ویل شي چې شرق ته چین پروت دی چین وسترلیا پرت او ماليزيا اندونیزیا او جاپان او تایوان او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 نو موږ تاس او تاسې د اسلام نه د دفاع په جګړه کې اخته دا داسې جګړه نه ده چې پدې کې د خپل مال نه دفاع کوو خپل ځمنه ته دفاع کوو بلکې د اسلامي مقدساتو نه دفاع کوو او د اسلامي مقدساتو رابطه چې دا څه سره ده دی الله سره ده ځکه کډین د کماکا د کمدینه د ک قرآن د ک محراب د ک منبر د ک شریعت حاکمه ول دي د دې ټول او د دې ټول تقدس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 چې ډیرز دویرز کاله مخکې چې وخت کې د ملګریو مجاهدین سره غلي وو او دیم د دا په امغه وختونو کې راغلی وو نو د سعودي کې خپل وظیفه پرېخو او جهاد ته راغلو او د په هغه په یو ميداني اوایي کې ترجمانی کول او دغه ترجمانی ځکه د انګلیزی ژبه به ماهر وو د په سعودي کې په داسې وظیفه باندې مقرر وو چ شپغو وشت زره ریاله دیدم یشت نه تنخوا اوس شوک سعودي کده موږ او تاسو خل چیزی کنه ته مزدوری کئ شوک 1300 روپیه بنه کار کئ دی میشتي شوک 1200 روپیه بنه کار کئ ډیر کم به پکیچ 1300 او 2000 روپیه بنه کار د ده الت ریاله د ده تنخوا د د پری خود راغه او بیا ټول <تصفيق> ژوندګي اندلته دی الله تعالی راته وقف بچیانه اندلته و خزې اندلته و د نو خلاصه د شیخ تمیم په دیوال باندې وزه کې نست ما خپل ملګري ته چې راځه د شیخ ته سلام ورواشو خلاصات په عربی سره وای نو د چې د منګا سلام واورې دو بیا یو د ډیر خوشاله شو به له لاسونه زيز انصرکین نو د بل ملګري هم زانصرکین وبدي دیوال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 من څ کاوم خوله د 10 په غلا کوم په پټه تو او په خپل کور کې منز خپل اولاد نه پټ کوم او و کوم خبرې چې منز چیرته کوم و زمونز په تشطاب کې کوم ځکه چې اولادونه مې کافر شوي دي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 په پټه کومه او په تشناب کې کوم د او دثماتې د غضای حاجت په بهانبانې ويښزم داسې زړه بړي د اوله هغه د نه نه شيلاړه شيالته غض اجت طرفه کې دغې نه او دس وکي بیا تشناب پاک پر پاک پرمنځ دغې نو اوسم د لاندو تشناب کې د بړی ښه منځ و کوي بیا را و چې را بیا زل لاړ چې زهل را او دس وکم دا او داس اوس تشنابې پاکړه یا کمض بې شک چې که کوم ویومنزم بیا په دې لنډه زم ما ته منځو او د چاله لاسې پټ کوم د خپل اولادونو لاسه زکه چې پما بنې حکومت خبر کړي ته په عبادت باندې بندیز لګیدلای دا نو بیا هم ما بندیکې یا به مې دا مې یا بندیکې یا به متعذې بي او ز سپنګره سړایه ما زدا نشم زغملې لوي خو نه دین نشم پریخوډه ولبل خو د حکومت د زور نشم زغملې نو زم مجبورایم او دا خزمې مجبور ده په دوه کلونایس مګه پټشنا په پټل مونز کلو دا خبره شیخ تمن ما ته په داس حالت کې کول شه د جړان هم داسې یی شه ده انداسې په چې غو په جړا باندې و هم را ته د قصه کول او هم جړل ماته ول شو غوري به شیخ جهاد پرې نه دي شه دغه شهادت ته در باندې راش خپل منصب به درارانه نشي کولای داخل سکو چې مسجد وي محراب و مناره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 ډیر محترم څو بلار دی وی مور دی وی خپل د څو محترم دی پیر بي, دی وی استاد دی او هغه ته په مخ کې یو شی التکید د توې چې وره نو ته بلته څونو په اهتمام او په اينه واښته په ورته مخکړ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 ټیبه ورته سپای په هيسته ورته د ساتون په واسه انتخاب کړي تر دې لویه مرتبه نو کومه ده دغه اغه مرتبه چې الله ورته رسول الله صلی, اللہ صلی, اللہ صلی, اللہ صلی, اللہ صلی اللہ. الله علیه انتخاب کړی اغه مرتبه چې الله ورته ابو بکر دونه انتخاب کړی اغه مرتبه چې الله ورته عمر او عثمان او علی ربونه او خالد بن ولید او بلال ورته انتخاب کړی اغه مرتبه چې الله اغه خلق ورته انتخاب کړی او ورته راويستلی او چې الله دوی راضي او دوی الله راضي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 او بیا ته هم الله <سؤال> دې عمق کار لپاره انتخاب کړي چې کوم کار لپاره الله <سؤال> وې انتخاب کړی په عمغه روان کړي چې په کومه لار باندې الله خپل رسول روان کړي وو د رسول مبارک صلی الله علیه و علیه خو نشي دا شهیدان شېو صحابه کرام شهیدان شېو بدنونه ټوټه ټوټه شېو د دې دین نه حفاظت کړي وو الله په دنیا کې هم اکرام او عزت کړي وو الله په اخرت کې د انبيو سره ملګري کړي دا خلک د شهدا او صدیقانو سره ملګری کړي د صالحانو سره ملګری کړي الله په دنیا کې اعلان کوي چې خلق خلک مې په خلی دیو د نیکام بندگان دی دوی ایمان یو معیاري ایمان ګرځولای دی لکه ما تاسو ته محترم مجلس کې یاد کړ چې الله تعالی د صحابه و رضوانهم ایمان د نور انسانانو د کار یو معیاري ایمان خوده لای الله فرماي، فئن امنو بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا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 یو نیم لکن دوی رسمی فوزیان را بلیم. سونا؟ یو نیم. دویدرین یشتی مخی ما راژیو او ردل او پاکی که کابل دی حکومت دی وزارت خارجه سیاسی موین حکمت خلیل کرزای نمم او ردل او ردل ای. دپخپل خلیبانی وویل چه امریکایانو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 ا دې بلک واټ کمپنی او د نوو شخصي کمپني وایي شمه تنګونه درلودل هم تاریخ بل درلودل هم قطعات بل درلودل هم درلو درلودل هم تشکیلات بل درلودل هم استحقامات بل درلودل هر څه خپل بل درلودل منظم فوز وو خو کرایي فوز وو په امریکا کې کرایي فوزونه دي مؤسسه د تائري جوړي حکومت ته مؤسسه فوز جوړي یو فابریکه د تنګونه جوړي حکومت په حکومت خرڅي اندازه ختم جنگ ورته کوي په کرایه باندې ی چوب د وز جوړی خپل آرتی بیا اوکومت توای چې زه تا سره د میاشت په دومرهنی د ته خرات کووم دی فوزی په سر باې دوونه د نه اوواړه نو کم شوو د ما پوزی ب م کې د که سختیره د ما به تیې ځکه په امریکا وکې او په اروپا ک هلته د کری خدم چې د ااجباري نه د چې هر دخواام مخه په شي لکه او سا ک چې وخت هلته اختییاي ده چې د چاز س ک چې د چازې نه ککیږ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 نو د هغه حکمت خلیل کرزي چې د وزارت خارجه سیاسي موئند اغه ویل چې 2 لکه بلکواټر واله نو یو نیم لک امریکایي پوزیان او 2 لکه دا شوه دا څوشو درې نیم لک څلويخت زره بیا پکې اروپایان انګريزان او فرانسويان او د نور غټواړو د اروپایي سترو مملکتونو دی څلويخت زره دوی پکې و نو دا درې نیم او څلويخت زره دا څوشو دی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 یا شپته ز ورسه نوله سر زراغه شو د اطکه شو اتکه دا برله خلک چې اداره معلومه ده دفتترې معلوم ده حاضې معلومه ده تنخوا معلومه ده مووس معلومه ده مشرې معلوم ده له معلومة, معلومه ده او تشکیلات پیجندل ژندل شوي د رسمییت دا داو نه که شو بیا در دي زرو په تعداد دولت رسمن منلی دي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 پوزین زاینې کې د سول ساتو په نوم باندې لکدي کڼو نورستانو دي زاینې او پوزین زاینې کې د کمپاین په نوم باندې لک خوستو پکتیا او په او په دې کې د کمپاینین په نوم او په نور زاینې کې د افغاني سپیشل فورس په نوم په میدان او په ورده او په غزنی او په مختلفو نور ولایتو کې په کې دغه سپیشل فورس د دوی دا هم تر دیر سو دوی په خپلو تشکیلاتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتو کې دوی اعلان کړی لري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 نعمل خلق مجايدن خداچه مسلاح ده، ایره وطل ده، ایره، ایره، پس انگل که نو ده درزا زروب شاو خوکن، پینزه بیش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 غالب شيء فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين الله دي صبرك ونكو صرح نوش الله نسرة ني دي الله غيبي نسرة ني دي الله التوفيق ني ما دي منخو نشمير برابر ور نم وسلي ورصر برابر ور نم اقتصاد ورصر برابر ور. هچ شے برابر نه و د یواز دی ایمان او د کفر معركه کفر د خپل ټول وسایل سره او ایمان د خپل ټول قوت سره د خپل ټول مانوی قوت سره کای مادي صدرلودل او کای ندرلودل الله توفیق ورک امدا غسی د منغه مخکنه جهاد درسونه په مقابل کې په امده کیفیت بنیم داس په لوګو وسایل او په لکشمیر خل باندې شروع شول او دا چې صبر التبه کې ونه الله فرمای والله مع الصابرين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 الله تعالی په دنیا کې موږ یې په کثار کې ودرول او یا آخرت حساب کوي الله تعالی معلوم نه انشاء الله بتصور سره کیږي مې ویری خبره ده چې اسنه الله تعالی دې نه چې موږ او هم د داسې او ست سره مخ شو موږ خو نه یو غختل موږ ډیر زوره ور و ډیر قرباني ور کړی و ډیر جهادونه او صبر سره مخ شو سره مخ شو عقيدي پکې خراب شي سره و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 دلمر شو چې دځم کې کمی سیې ته مخ مخکېږ تاسې وګې د توه چمانی ویللی ده دا داسې وړ چې دا مار ده اوغ مکه ده دا دم کې کمه برخه چې دمر ته ډیره مخامخکېږي ته ډیررهته دوخه ورځې ډیره شو ورځې چا سره لاسی چې نته تاسې دا ته مر ک دور مرار فر کو دا چې کم ځای د غور ته ډیره ورځې را نه او ډیره تا ده. بس داس دشرق اوتومات ګول دا وصل س... المر دا زمكه داسره مخامخ متوجيه استه يا المر شعاع و درنا دا, دا, شعا دا, دا دزمكي کومه برخابان ديرل ويغي دي منزني باني بر ديرل منزني باني ديرل ويغي رانا ديرل ويغي نو تاودو خم ديردا چ تاودو د نو تاودو خبني وبچنگي ويليكيږي په باني کم سرته ديل مر رانا دير نه ورزي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 نو دا زمکه اول مردا سی او بلته سره مخامخ او دا زمکه داسې په حرکت کړه دا داسې فرض کړي چې دای څه ده او ز څه شایي مرته زل مریم حرکت کوي د یو ډول حرکت داسې ده چې داسې لراسته خوانه چپخه وته د خپل ځان په محور ته دا د یو حرکت ده دویم حرکت دا ده دای دسه حرکت خی داس ګوري اوس د څو ډوله حرکت کوم یو له ځان یو له د ته یو له یو له د ته ویګم اوس داسه فرصه چې اوس دای اوس دغه له ما ته باندې ها دې راستانه چپا خاطر ته ویګ زب قدرت المریم ګوري شو زما شو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 د مسکوان او بجید دي او په امریکای ک دلته د ورځ لاس بج یا لالس او بجید دی او ا چې ونه تفاوت دی هلته ور کې دلته شپخې یا دلته ورځ کې هلته شپخ و دا د هغوی دزم کې پهه خوا کې دي, دي؟ مقابل لورې په لوری ک چمن مرته مخام شو د منه سوې په غوی باندې اوور و دمونږ دزمې سوره هغوی بانې شپاره شي او هغوی چې مخامک شو بیا منګ باې بیا شپه شي نو دغ حرکت شو دل ظام کوو تطویه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 ما او ک دلته ګځي شاته د دوی ک نهګځ کنګل کنګل ک کشت نهګزی او دا کمه سیمه باې چې کشتې دا بیا اوسته د دوه مبرخ ک د درس غځي چې او دوی دته کوش کې را د سیې من دونې ځکه چې دا د من سی چدي د زم ک د من من ځ چې بوری ورته نو دا د د ممانان ممللهتون وري او پا سر دا د نقصې شمامال شو دا جوب شو دا منې داسې دا منځې بیاټول د ممانانو مل کاتون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 کشترانی ورکنکی که اپدیسیم که بیده هرس موجود بیده. این سمندر او نخوک و پیش دلکنه. چو سمندر اشوه؟ پینزه. بحره هند یو، بحر اطلاس دو. بحره الکاهل دره شمالی منجامت بحر، چلور، جنوبی منجامت بحر، پینزه. منگولیزمه که چو تقسیمه ده؟ دو تقسیمه. یوی وچه ده یوی وچه ده یوی وچه ده یوی وچه ده یوی وچه ده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 دغه تبه غور دته وايي سرخ ریډ سی چورته وايي البحر الاحمر دته بیا سپينه بحيره وايي دته بیا توره بحيره وايي د دریای سیا دته د قزوین بحيره ورته وايي د خپل خپل اهميت د الله در کلبل واخوينه او اوس مختصر درس بل دي بلکې تفصیل درسونه کې دا شین موږ ویللې شل ساعته کې دا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 دا ګور دا خليج فارس چورتا دی ديځه کې دا خليج دی خوانه مرته سمندر سره مخه یا مثلا نړی ته مكسيكو خليج ګور امریکا کې دلت دی خوانه مرته وچد دی خوانه مرته وچد دی مهم دی ځکه چې خليجون په حقیقت کې د نور مملکتونو ډیر نږدې کېدلوي وزريه وي چې سمندر له لارې نه د مملکتونو یو بل سره ډیر نږدې شي نو سمندري تجارتونه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 خاګه د په دې نقشې څندرې تفصيلي نه ده بلې کې نه دا وړي هغه نور اټلسونه چې یو غټ کتابونه د نقشو په غو کې د تفصيلات باندې ذکر نو زما په دی اولني درس کې دا ووبم چې په جند لیفه به اوس بس کوه مانځه وختام ده د دې تقسیمات چې بیا آسیا چیرته د افریقا چیرته د اروپا چیرته د امریکا چیرته او استرالیا چرته، او بیا انټارکټیکا چیرته ده او د دوی یا څه اهمیتونه دي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 بیایی اسلامی ناریتن گرچار پیره ده. اللہ تعالی دا افغانستان پا دیبانست که دستی جور کرده دل کذره. زکر خود علام اقبال وی چه آسیا یک پیکری آب و گل است. ملت افغان دران پیکری دل است. از کشا او کشا آسیا. از فسا او فسا دی آسیا. آسیا وی یو بودی خطی یو مجسمه دی او توتا دی. و دا افغانان وی دی آسیا زرده دی.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 د هر ځ مجههد بیا ته را شي د تر بیا حاصله کې دوته جهادو کوې دو ته خپل آلو اولا هم دلته رالي دته ناګه او غه کې د ک درسونه واخلي د جهات درسونه واخلي روح تازه شي د زیادله جذبی نه سرشاره چې بیر ته بیاخواه شي بیا پهناړي کې بیرته جات کور ک هرزل انګریزه هم د امپراتورې زوال هم دی نه شوه شو ده د روسانو د امپراتور زوال هم دې نه شوه شوي د نټو او د امریکا د امپراتورې زال هم لاد نه شو شو او په دا درې واړزلو کې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 یو څائل غوړی یو صبر غوړی یو څ د مخمانانو په توقيو باندې په يدل د ځان سره حساب کول غوړی یو څ وخت خو استعمالول غوړی چې وخت رنا ځای نشي خوګونه باندې وخرا نثیر نشي اصل بندرونو مجلسونو باندې وخرا تیر نشي در قتال, و و جهات قتال و و جهات و او د جنگ او د جهاد په وخت او جنگ او جهاد وکاو او په نور وخت کې خپل مطالعه وکاو خپل نور ترتیب داسې وي چې